Коли групи партизанів, що оборонялися на південній околиці, відкрили вогонь з дистанції 100 метрів, дехто підпустив противника і на 50, снігове поле зачорніло від убитих і поранених ворогів. Вистрибуючи зукрить, видираючись на дахи будинків і сараїв, наші бійці розстрілювали фашистів, що бігли і відповзали назад. Деякі партизани одразу ж кинулися підбирати залишені ворогом кулемети, гвинтівки – Перед цим боєм у загін вступило багато нових людей, і не всі вони встигли озброїтися. Бій почався близько 10 ранку. Через годину проти північної околиці Веселого розгорнувся інший майже півтисячний загін мадярів. Противник, наступаючи цепами, загнув свої фланги, щоб оточити село. До бою стали всі наші групи за винятком тієї, що була в засідці. Рудніл керував вогнем кулеметників. Указував їм цілі ракетами, з'являючись, щоб краще бачити ворога на найбільш відкритих місцях під кулями В бою він завжди поводився так, ніби сам за все відповідав, що б де не сталося Завжди доводилось хвилюватися за нього Але тут нічого не можна було б діяти Особистий приклад такого досвідченого військового, як Руднів, дуже багато важив для партизанів Він учив бійців даремно не ризикувати Сердився, коли хто-небудь бравував хоробрістю А сам у скрутний відповідальний момент Ходив під кулями на весь зріст, щоб підбадьорити людей Досі щастило Але в цьому бою його тяжко поранило Розбило щелепу, піднебіння зачепило Коли секретар партбюро Панін і Радик несли Рудньова селом В нього обличчя було залите кров'ю Поширилася чутка, що комісара вбито, але він був при пам'яті і не випускав з рук автомата. Його поклали в хаті санчастини, переповнені пораненими бійцями. Діна і її помічниці ледве спинили кров, що струминіла з рани. Коли вони прив'язували Семена Васильовича, він знепритомнів і випустив автомат. Радик вирішив, що батько вмер, схопив його зброю і мав сам не свій вибіг з хати. Я зустрівся з ним на подвір'ї, де партизани вели бій з групою мадярів, що проривалися в село і стріляли з-під молотарок, які стояли на задвірках санчастини. Батька вбито, розпачливо вигукнув хлопець і, кинувшись у гущавину бою, почав стріляти. Семен Васильович лежав на соломі біля печі. Він був у залитій крові шинелі, у шапці кубанці, обличчя забинтоване. Коли я зайшов, Рудню опритомню, очі його заблищали, і він почав мацати рукою навколо себе, шукаючи зброю. Діна сказала, що автомат узяв радик і поклала біля Семена Васильовича його парабелум. Ворог був за 150-200 метрів від санчастини. З рота комісара бризкала кров, він хрипів, хотів про щось спитати, але не міг. «Лежи, Семене Васильовичу, спокійно, все в порядку», – сказав я, поспішаючи на командний пункт. Рудню гамував пекучий біль, але його ще більше мучила думка, що у вирішальний момент бою йому доводиться лежати в санчастині. Для такої людини, як він, це було нестерпним. Партизани розуміли стан комісара, всім хотілося зробити так, щоб він менше хвилювався. Як тільки з'являлася можливість, бійці прибігали до нього, повідомляли, що все гаразд, оборона тримається міцно, а він махав рукою, посилав їх на лінію вогню. До кінця бою людей не залишало почуття тривоги за комісара, і вони билися, не шкодуючи життя. Коли я вийшов із сен частини ворожі солдати, що пробиралися до молотарок, були вже перебиті. Наші сміливці під вогнем противника Підповзли до молотарок, щоб забрати автомати і патрони вбитих Дуже важко доводилось групі Павловського Вона оборонялася на хуторі, розташованому на висотці Звідси зручно вести вогонь по селу І ворог квапився захопити цю висотку Павловський був двічі поранений Командував лежачі, переповзав з місця на місце Далі від вогню, що охоплював одну будівлю за одною в його бійців кінчалися патрони. В записці, переданій мені зв'язковим, повідомлялося, що їх залишилось по 12 штук на брата, а ми не могли нічого дати, боєприпаси кінчались у всіх. Я відповів запискою.